Första gången. Det är alltid lite nervöst. Ja, var varann handlar de så pirrar det till lite. Ja, och här är vi. Alltså, ja det är ingen nytt egentligen. Sofia, Erika, Erika och Sofia. Vi sitter ofta så här och pratar. Ja, och just idag sitter vi i Karlstad som vi brukar. Och tittar ut över ett väldigt döst kafé. Men det som gör just idag lite speciellt är att vi pratar till dig. Mm. Just du som lyssnar. När du fransen att få ta del av tankar vi älskar att tänka. Och sånt vi inte borde säga, men säger ändå. Ja, och ni som inte känner oss, även om vi känner många. Ni får vänta lite grann på en djupare presentation. Den kommer i ett senare avsnitt. Vi vill inte gå som katter runt i ett gröt. Nej, vi vill gå pang på bara. Det gör vi alltid. Men räds icke. Vi lovar att både vi och du kommer ut ur det här levande. Ja, för när vi diskuterar blir det ofta så spännande och knäppt att jag tror att vi till och med överraskar oss själva ibland. Så, utan fallskärmar, bara fallgropar, utan skydd, utan kanske mänsskydd. Hälsar vi dig välkommen till vår smått galna värld. Nu kör vi!